Bon dia a tothom. Doncs, gràcies per atendre la nostra trucada. Avui, aquesta tarda, doncs visites la nostra vila, Palafrugell, per presentar aquest darrer treball literari. Un treball literari que... Explica'ns una miqueta per on va. El, el títol ja ens pot indicar els bons dies. No sé si parlem una miqueta de, de nostàlgia. Bé, bueno, més que de nostàlgia, és, és en certa manera, un, un homenatge... a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 doncs eh, aquí no sé si ets gaire assídu d'aquí de, de, de, de la nostra comarca, del nostre municipi, Rafel? Molt. Sí? Sí. Doncs, tenim un festival de jazz que, que, que és sí. doncs, de d'allà recorregut, per tant, doncs també serà una... És una...